شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقضة من لساني يقه قولي <تصفيق> <تصفيق> سورة الفاتحة سورة کی بيان بي مقاسد 4 كدلو سلورها وجد ومقاسد سوادت توحید اسواده رسالت پیغمبر علیہ السلام صداقت د کتاب او ایمان بالآخرت سورث کی طریقاض سوالوم کو دلیکیدلا د دل الله رب العزت نبا پسنګ طریقې سوال کې مخکود الله رب سنا صفات عارفونو کې بیا به ورته ځان عاجزه کې او دریم نمبر کی اوچت او اعلا چیز هغه ود حب ول عزت نه وګواري بیا صورت کې کم سرقه باطلا گمراہ فرقې دعوی همرد کې دلو بیا الفاظو س تفسیر ظاهراں سے اعتراضونه یوی اعتراض الحمدللہ چل اسلام کی غیم رب العالمین عالمین ولی جمر اور واد ذکر شل الرحمن اور رحیم کی فرق ذکر ش مالکیوم الدین دے معنی ذکر شې قد دې اعتراض پاتې شوه و زينين کې اعتراض زار ازي چې دلته ذکر دي مالک يوم الدين الله د قیامت دورز مالک دی نور الله رب العزت د دنیا مالک نه دی صرف مالک يوم الدين ذکر دي الله رب العزت خود د دنیا او مالک او بادشاہ او اختیارمن دی د هر حالت اختیارمن الله رب العزت دی کما چې وکړ وسو اوس د تولی مالکی اونی دین ذکر دی جواب دا اغی کم احناف علما دین و اغوی مفهومی مخالف شده اغزمون کنیزوانی معتبر نوی مفهومی مخالف دا مانا شده او سیز ذکر اوشی دا بو سیز ارته شده اغزمون کنیزوانی مقصد نوی دې اوس چې مثال په تور باندې یوه کلی کې فلانه تنوسیږي ودعامانه چې ګینور څوک دې کلی کې نووسیږي یا دا ویلې شي چې فلانه جماعت په دې کلی کې دی وداله لازم منه دا چې بسره پوندغه یو جماعت په دې بل نشته دی مالکی امید دین ذکر شوی نو دا کو دی ذکر چې ګینه د دنیا مالک نه دی دنیا مالک دی او د آخرت د قیامت دورې هم مالک اختیارمن او بادشاہ دی دوین جواب دا کوي چې دنیا کې د داویدار د دا بادشاہت کوم د ځخلاک ځانته بادشاہان ویل او الله رب ال دنیا کې ورته بادشاہت ورکړیو څنګه سورتی ال عمران 26 نمبر یاد کراځي قول اللهم مالک الملك توت الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء ای الله ته بادشاہ د بادشاہانو د دنیا بادشاہ چا د تاسو خو شي وره کې چانه د خو شي هغه نواقلي دنیا بادشاہ تر کوونکم الله رب العزت او خو جام دنیا کې بادشاہانو قیامت پورز با باندې دا بادشهت دعوه که اونکی بسوکنی بی دنیا کی دا بادشهت دعوه که اونکی خلق او آخرت کی اخیامت پارز بانده او دعوه که اونکی خلق بی امنی بی دی وجنا ذکر د آخرت خاص که دی وجنا صورت مومن سلی وشتم نمبر سولا فاللسم نمبر ایاد کی رازی اللہ رب العزت کیامت پورز واندبو فرمئی لمن الملک اليوم للہ الواحد القحار لمن الملک اليوم چال رضی اختیارن رضی چال رضی بادشاعتن رضی الواحد القحار څوک به جواب الله رب ال عزت نشي ورکولې بیا رب ال عزت خاص اختیار الله رب ال عزت درځي چې یک یاوازه ده او زوره ورځي حديث نبی عليه السلام فرمي الله رب ال عزت به فرمي ان این الجبارون واين المتكبرون زوباشا او ذي اختیار منی ما کم دی دزمکی هاگا زورور بدماشان هاگا متکبیرین هاگا تکبر که اونکی خلق نصوب الله اللہ رب العزت تا جواب نیشو اور کولی دنیا که دعوت که اونکی دا بازشاہتو وچزان تا بیویل زب بازشاہ اما او آخرت که بسوک دعوت هم نیشو کولی دی وجن مالی که زکر دی درین جواب بعض علماء دا کنی کی دنیا کی تر خلق موجود نی دی سو خلق و فوت چی وی دی صلہ پیدائش وی نی او سو خلق دنیا کی موجود دی قیامت د میدان داس وقت دی چې پوی کی بر ټول خلق موجود وی آدم علیہ الصلات والسلام انسان تر اخره پورې د ټول به موجود دی وی چې په هغه ټول باندې د الله رب عزت په یو ځای باندې بادشاہت دې چې ټول یو ځای دې د الله رب عزت په بادشاہت دې وی کل لگ لگ دین په طریقو خامہ قال الله رب عزت بادشاہت دې ای انسان زین په طریقه لا چې په خپل سوچو کا مالک اومیدین د قامت <متحدث> دورځ الله رب عزت مالک دې چې ټول په یو ځای وي نو په دې لګو باندې بادشاہت بیاویا کناظر کی تفصیل شو د الله رب العزت صفات کله د نیکانو خلق او په عبادت سره کولو دارن فواید د دا عبادت سو قباحه د غیر الله د عبادت قباحت نیسو بیا ویا کناسین پری کی شو چې ثانت لا یبصر الله رب العزت دی اې دنا المستقیم صراط مستقيم مسراقات او مانعون د صراط مستقيمنا او داعين د صراط مستقيم ذا ذکر شل صراط الذين انعمت عليهم انعمت عليهم نعمتون سو نعمتون نعمت پچاتہ باندې شیو د هغه ذکروش غیر مغضوب عليهم ولا غير الموضوبي یو معما داقی سرات وال الذي نه انا تع عليهمونلار د کسانو یا لرا پلار د کسانو تع تا احستان ک پههاض بانددي غيرل مووضوب عليه دا چې خلک ک نهدي غضب شوي په دوی وَلَا الظَّالِينَ اَوْنَا گُمْ رَاحِ شِوِ دِي نیوم آنا دا چه دا صفت دا انامت علیهم دے غیر المغضوب علیهم وَلَا الظَّالِينَ چنه پی غضب شوی دیں اونا گمراح شوی دیں دویم غیر المغضوب علیهم نلار دها کسانو چه غضب کرشوی پہاغوی بانده ولا الظوالین او نلارد گمرهانو غیر المغضوب علیهم نلارد حال کسانو چه پا حقی غزب شوه ده ولا الظوالین او نلارد گمرهانو یالله منتما خیان عليهم المغضوب علیهم او ظوالین سوکو روایت د ایبن حاتم رضی الله تعالی عنہ کرام دی هغه او د واقعه د خپل ایمان راولو چې ذکر کوي راوی بن حاتم رضی الله تعالی عنہ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمیل ماته غیر المذوب علیهم الیهود ولا ضالین النصارى غیر المذوب علیهم مراد یهود اولا ظالین المراد نصارا دي الله منت اليهود لارهم مخيا دارهم منت اد نصارو لارهم مخيا لار خدای تفسیر دے رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مطلب نه دی چې ګني صرف غیر الموضوعین علیهم المراد يهودي او ظالین المراد نصارا دي بل څه نه دی بلکی حغه د دې کې اسباب د زلالت په اسارو کې زیاتو او اسباب د غضب په يهودو کې زياتو وديو جن رسول الله صلى الله عليه وسلم دا و فرمایل کم اسباب چې قرآني شریف د غضب ذکر کړي هغه په هر ځای کې د الله رب عزت غضب وي په دې کم اسباب چې د زلالت قرآني شريف ذکر کړي دي ار اسباب پچای کی وی فاريبند الله رب قدرت قهر او غضب او دا انسانان گمراه وی او شریف ازباب د غضب ذکر کړي اسباب د زوالت ذکر کړي دي جها په کوم خلق کې موجود وی دا خلا غیر الموضوع بک راضی او ولت والین کې راضی ار اسباب وقران شریف سو اسباب ذکر کړی دی یو سبب الله رب العزت دا غضب تبديل نعمت الله کوم چې الله رب العزت نعمتونه دی هغه بدلول فدی و جاء الله رب العزت غضب کیږي د دې صورت سورته بقره اوله آیات نمبر 61 یو شپیتم نمبر آیات دا آیات مز الله رب العزت بني اسرائيل ذکر کوي وبني اسرائيل باندې چې الله رب العزت مه متونه اوک من او سلوا نو هغه شروع کی چې موږ د فارغی دانه متونه بدل شي والله رب العزت اخرې کې د دې هغه نعمتونه بدل کوي خدای ور ویل چې لاړ شي او خري آیات مز کې الله رب العزت فرمایي وبغضب من الله راګیر فل دی په غضب بغوصه کې له طرفه د الله نه زکاه چې الله نه مو ذنې بدل ک ورپسی اسباب ذالک بانهم کانو یفرونا بیاات الله ذال الله رب العزت غضب په دی باندې زکوښه الله رب العزت ويم ويقاتلون النبينا بغير الحق او وجلب انبيائه السلام لرا به جرم درين ذلك بمعصو دا په سبب ده نافرمانی دي دوی سلورم وكانوا يادون ودي حدون کی تجاوز کو انکی زیاته کو انکی اسباب ده غزر ته دیه و یاد د الله رب العزت آیاتونو باندې کوفر کول دریم امبیا له اسلام شهیدان کول دریم نافرمانی د الله رب العزت کول او څلور نمبر د تجاوز کول زیاته کول دا څلور اسباب دي ورفسي آیات نمبر 90 همدی سورته بقره اوله 12 نوې نمبر آیات کې ب م به أنفسهم أن يفر بمازل الله بلًا أي نز الله من ف على يش من بعد فب بغظب على غظب ب م بهفسهم برب حغس خرسك ي غور پرزان دا پاری دا خبر اکو خصا این یک فرو بی ما انزل اللہو دا چکو فرو کی پاگ کتاب چرا لگلی دا اللہ حراب بلیزد باقیان دا وجه دا زید و حسدنا من فضلی علی منی من عباده دا چرا لگی اللہ دا خود لگفرنا پچه چکو خوشی دا په تاګیر چې دی پاو ځب کې دا پاز غضب په پا دې آیاتي سبب د غضب دا, دا چې الله رب العزت په یاتو باندې کوفر کول د زید او د حسد نه د سړی ولی الله د ته د علم د قرآنی شریف پر کولو یا د حدیثو یهودو په ویل دانی دې اسلام باندې ولی قرآنی شریف راځي فبل جوان ولی نرس مو علماء په کار دی په موږ راغلی وی نزید او ده حسد ده وجه نی نبی علیه الصلاة والسلام ننکارو که. درین سورت آیات نمبر ترانوی درینوی نمبر آیات کی یو مسلمان بی جرم قتل کول و دی وجد الله رفو لیزت غضب نازی گی. سورت نیسا تنزم سی پاران ايات نمبر 93 اے 39 نمبر ایت و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعده عذابا عظيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا كاج قتلكم مؤمن لرا فقد سرى و جزاءه جهنم خالدين فيها بس زادت جهنم دا همیشه وی پدې کې یډیر زمانه وی پجنم کې وغضب الله عليه او غضب الله رب العزت دوی پد باندې ولان هو ولان الله وعد له عذاباً او تیار کړې د لرا الله عليه د الله رب عزت غضب په هغه چا باندې څوک چې الله رب عزت او مؤمن بنده بي جرمه نه قتل کی فدی وجباندی د الله رب عزت کار او غضب نازيګي دارن سورته ميدان حیات نمبر 60 شپیتم نمبر آیات ولحل ان بيقوم بشر من ذلك مسوبا عند الله ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردا والخنازير وعبد الطاغوت اهل الكتاب باغين عند الله رب يريد غضبه جيڪا چاوي کي ايمان ده یو بلتن ایمان بدګنل <سؤال> او الله <سؤال> رب العزت <سؤال> نافرمانی کول حکم ما تول پدی او جه الله رب العزت غضب وی ما کېونځه د آیات کله ازباب ذکر شوی روس آیات حکم دي اویا نبی علی السلام آیا خبر کم تاسو را کو یو بدتر حالت سره زدینا فاعتبار دا بدیل طرف از الله نا ملعنه الله حر ازو کې لانت کوي الله رب العزت پاو وغضب عليه او غضب الله رب العزت بده باندی وجعل منهم القردا والخنازير وعبد الطاوس الله تنصافه توروانی بجوغان خنزيران داخله کیتی گرزویو ودا الله رب العزت غضب پدی وجه کید جی دی الله رب العزت هغه بندگان کی چا په الله رب العزت باندې ایمان دا وړو ودا ایمان بری ته بد لګید او دادی ایمان بدی خلاف قول و ورسرا الله رب العزت نافرمانی به هم قولن دارنگ سورت اعراف اتم سپاران آیات نمبر اکتر یو او یایم نمبر آیات دالله رب العزت پنمونو آغی شیرکی نمونو که جگره کول دزان نا زیارتونو دارنگ سسیزونو دا پار نمونی خل او اختیارمن غنل الله رب عزت راس صفات کيوزه کول پذي کي جگړي کول پذي وجه الله رب عزت غضب نازلي کي قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلوني في اسماء سميتموها انتم و اباؤكم ما نزل الله بها من سلطان قال قد وقع عليكم من ربکم ویل هو سلام السلام تان کی سرا وا کې شوه پتا سو په درو سو نه ري پلیتی وغ غضب او غضب دل الله رب العزت د سو جنا اتجاديلو ني ني في اسم اين سم ايتموها انتم و اباؤكم جګړه کوي تاسو ما سرا په بارد نمنو کې جنموني خل تاسو او بلاران تاسو نديرا لګ الله په دې باندې ستدل و خير کې ومنو کې جګړې کول بڅوک د الله رب عزت والا کارونه هغه کې ګڼل او پدې کې جګړې کول پدې وجہ د الله رب عزت غضب نازلېږي داران بل سبب د غضب دادي چې شرک کول او په الله باندې دروغ جوړول پدې وجہ د الله رب عزت غضب نازلېږي لدې مثال لکه څنګه بنی اسرائیلو دا زانت سے جوڑکا و دا آغی عبادت و بندگی شروع کان دا لا غضب پدی باند نازل شو سورت آراف نحمسی پارا آیات نمبر ایک سو باون یو سل دو پندس سلم نمبر آیات اِنَّ الَّذِي نَتَّخَذُ الْعِجِلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبُ مِنْ رَبِّهِمْ وَظِلَّةٌ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا ان الذين تخذوا العجلا يقينا هركسان چوین و نیولیاست لراین په اولوحیات سینالهم غضب من ربهم زرب چوبر زیګی دی تا غضب اوسا مربهیم طرف ضرب دینا وزله تن فالحیات الدنیا او ذلت رسوی پجوندی دنیا کې ذکر الذ الله رب لذ غضب تکلا غیر الله عبادت شروع شی شرک شروع شی سنگ چسیدید الله رب لذ سر یوز ذکر یم بل میدان جنگ دشمن نتیق کول دشمن تا شاہڑول فدی وجباندی ذ الله رب لذ غضب نازلیگی ایک صورت انفال نہم سی پارا آیات نمبر 16 اشپار لسیم نمبر آیات موسکی پیندل سم آیات کے اللہ ایمان والا تو حکم دشمن تبشان اڑو تیخ بنہ کوی بچا دشمن تشاوارولا و من یولہم یومئذ انذبرہ ہرا جاچ وڑولا پجا ورز با نشائی انفال ایت نمبر 16 پڑھ لسم آیات ورپسی د ایت اخر کی بغضب من الله وذا کی سرا دا انسان را شو په غضب کیره طرف د الله نه و ما واه او زیده جهنم دی مد رب الله ربو عزت غضب ز کنا ذی لیگی چې دښمن تا کفار او تا مسلمانان شاوړی او تیغ ته نه بل سبب د رب الله ربو عزت غضب الارتداد مرتد کیدل دین بیا واپس کیدل یاو کذ دین بیا واپس شی مرتد شی مدد الله رب العزت او عزت پر دیوجه مثال له سورته نحل سور له سوم آیات نمبر 103 یوسل یوسل شپګم نمبر آیات من کفر باللہی من بعد ایمانهی ایک سوچی آیات سورت نحل سورلس مسیح پارا من کفر باللہی ہر ہر چاچے کفر و کفر اللہ رب العزت من بعد ایمانهی رسود ایمان روڑلنا نور پسیبیا آیات کی رازی آخر کی غضب من اللہی وذي بان دي غضب دے غصہ دے طرف اد اللہ نہ ولہما عذاب پر ان استلہ نو پدہ بنی دلہ رب العزت غضب نازلی بل طغیان سرکشی کول دلہ رب العزت غضب پدی وجباندی نازلی کی وعلا سمسی پارا آیات نمبر اکسی یو اتائیم نمبر آیات قلوم انتو یبات ما رزقناکم وَلَا تَطُغَوْ فِيهِ فَيَحِلَ عَلِيْكُمْ غَظَبِ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلِيْهِ غَظَبِ فَقَدْ هَوَا سوریت وحاش وعلا سمسی آیات نمبر اکسی قلوم انتو یبات ما رزقناکم کوئی اید پاکو هاګه چې درګړې مونږ تاسو ته ولا تطوفی فیحل علیکم او سرکشیمه دوی پدې کې نازل بشی پتہ سو باندې غضب غصہ زما و من یحل علیه غضب هوا او حرا سو کې نازل شه پتہ باندې غضب غصہ زما پس ته کې دا انسان حلال کې دا انسان تباشه بل سبب دا غضب خلاف المواعد دا وعده خلاف ورځی کول پدې وجبانید الله رب لذت غضب نازلی کی. او ورپسې ميات نمبر 3 سی پت اتایم نمبر یاد دا یاد میز کې موسی علیہ السلام قوم ته وایي افاتوال علیکم ام اردتم ان يحلا عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي سوره احش پر لسو سی پارہ ایت نمبر 66 اپا طوال عليكم العهد ايو دې شاو پتا سو باندې واضا ام اردتم يا اراده كري تاسو اييه هل غضب من ربكم دا نازل شي پتا سو طرفا درب تاسونا فاقلب تم موعیدی الذاسو دا خلاف کڑے دی دادی سما چگم وادم کڑیوا ادادی خلاف کل پدی وجبان دی اللہ رب عزت قہر او غضب خلق کو معنی نازگی بل سبب سورت یسورہ بینچتم سپارم ایت نمبر 16 43 نمبر آیات ذالاهر رب العزت تبارکید الله رب العزت په آیاتونو کې د الله رب العزت په توحید کې جګړه کول بدی وځد الله رب العزت غضب نازل کیږي سوره شورا 15 تمه آیات نمبر 16 14 سم نمبر آیات ولوینا یحایونا فی الله میبادی مستجیب له هوجتهم د حیزت عند ربهم والهیم غضب و له معذاب شدید حقا چې جگړې کې په الله یعنی په توحید الله کې په یاتون الله کې من با دی مستجیبل هو وروس د حق نه چې قبول تأ کړې شي دی د پارا قران قبول کړې نبی رسول سلام قبول تأ شي وي معلومه حق پیغمبر او حق کتاب دی او بیا کې غړی کین او عزتهم دا عزتون ذلیل دې باطل دې اې دربې پني ذرب دې وعليهم غضب ولهم عذاب شدید او پدی باندې غضب د الله رب العزت وی ولهم عذاب شدید او دیره 파 عذاب دې سخت د الله رب العزت غضب پدین aziږي چې کله د الله رب العزت آیاتونو کې خلک جگړی کړو کې بلغة سبب ده غزت العياس من الآخرت ده آخرتنا ناومده كدل بده وجبانه ده الله رب رزت قهر او غزب نازلی گی ده دي ذكر سورة ممتحنا اتشتم سپارا آيات نمبر تیران دیار لسم نمبر آيات سورة ممتحنا اتشتمسی پارا یا ایها الذین آمنو لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد یئس من الاخرتی کما یئس الفقار من اصحاب القبور سوره منتہنا اتشتمسی پارا آیات نمبر 13 ديال سم آیات یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ما وليها قوم تا غضب کرے دے اللہ رب العزت پدی باندے پد من الاخره ته کی سر دین امید دی داخرت دا نا کمائے سل کفار من اصحاب قبور لک چنگا اچ نا میشی کافر ایند ثواب د ہا چاہنا چھ پبرونو کی دی داغی ثواب اجر اگر منی انشاء الله <سؤال> فقظ زیبا کما یصل کفار میں صاغر قبور او اللہ رب العزت پدی وجه غضب نازلیږي چې کله انسان د اخرت نه نا امید او کفار سره دوستي شروع او پدی وجه د الله رب العزت غضب نازلیږي نو غیري الموضوع عليهم کې اگر طول خلل چې پچا باندې د الله رب العزت غضب شي دی دي کوم چې دی کارونو کوون کړي نه الله موږ ته خلق لار مخه دلتا غیر المغضوب علیهم ذکر دی سیګه مفعول ذکرم مخې مونږه لرد حق کسانو چې غضب شوی دی په هغه باندې وکړ خداوا چې دا غضب د ذکر وې دا غضب ته چا دی په دی باندې غصه ته چا دی په دی باندې نو هغه نه د ذکر وجه هوجه د حق دې دادم چې دا غصہ په دی باندې د الله ده او د بندگان همدان د نیکان و خلق ده ځکه قرآنی شریف ته معلوميږي چې غضب غوسه د الله رب العزت هم د په خلکو او د بندگان هم د حکم چې نیکان خلک تیر شي وي دي لکه څنګه یونس علیه السلام دا د الله رب العزت پیغمبر دی قوم چې کړ د الله رب العزت نافرمانی شروع کا په سورته انبیاء اولس هم سیفارا چې د نمبرایات کې راځي الله رب نے 70 نمبرایات کې رب العزت د یونس علیه السلام چې ذکر کوي والله رب العزة فرميه وظنوني إذ ذهبا مغاظبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الله إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سورة انبياء أول سمسفارة آيات نمبر ستسلي هو أتايم نمبر آيات وظنوني إذ ذهبا مغاظبا او یاد کا هر مهی والا ینی یونس علیہ السلام اذ ذهبا مغاضبا کله جلر دے غصه کوونک ینی فقوم باندې الله رب عزت در رضا ده پارا زګ قوم د الله رب عزت نافرمانی کوله نو غصه شه نو د الله رب عزت بنافرمانی باندې غصه کېدل او د یونس علیہ السلام غصه پې دی باندې سورة اعراف ایک سوچوون نمبر آیات که موسیٰ علیه السلام غصر آغلی دا ولمما سكتا الغضب و و وَلَمَّا سَكَتَا عَمُوسَ الْغَظَبُ أَلْأَخَذَ الْأَلْوَحَا وَفِي نُسْخَتِهَا عُدًا وَرَحْمَةً سورة اعراف ایات نمبر ایک سوچوون یوصل سلور پانزوستم نمبر آیات وَلَمَّا سَكَتَا عَمُوسَ الْغَظَبَ هَرْكَلَا جِلَعُدُ لَا دِ موسیٰ عل دارن سوره توحات چیستی نمبر آیت کرازی رجع موسیٰ الی قومی غزبان اصفا و پس شیر موسیٰ سلام الی قومی قوم اقبلتا غزبان اصفا دفد غصی او د غمنا د غمنا موسیٰ علیه سلام هم پا قوم مانی غصه کری دا دارن دطول دا و بندگانو پا بارکی سورتی شورا پېژشته موږ سیफारس سې تاسو نمبر رات کړه ځینې وګورئ شم آیات سورې شورا پېژشته موږ سیफारس وا ما غضبوا هم يغفرون دا آیات منځ دی وا ما غضبوا او کلا چې دی غصشي هم يغفرون دین موافقونکي وي اوسې چاتراشي ورته موافقه مدا غصا د بندګانو دا بندګانم کو یو بل باندې غصې کیږي او بعض بندگان دا سی وی دنیا کار و غیره دا وجه نا چاہتا غصه شی او بعض بندگان دا سی وی چاگه دا اللہ رب العزت نا فرمانی وی نی پا دیبان غصه کی نو غضب دا دا بندگان اونوی دویم غضب د الله رب العزت دی لکا سنگا وباؤو بغضب من اللہ سوری بقرا ایک سطح نمبریات پیچ رازی راگیر شل دی په غضب غصه کی دا اللہ رب العزت دا طرف نه نو غوسه د الله رب العزت دیمه غوسه هغه د بندگانو ده غوسه د الله رب العزت هغه په سبا نې او غوسه د بندگانو په سبا نې څړیږي نو غوسه د الله رب العزت یو کوچکم قران شریف کې کم اسباب ذکر شل په دې نکاولو باندی لاللہ رب عزیز غصر سریج انسان در دین ازان ساتی کم در غضب اصباب دي انسان در دین ازان او ساتی دویم حدیث شریف کرا دی نبی علیه السلام فرمیلیو اینا صدقاتا لطوتو فی او غضب ربی رب مشکاک شریف حدیث دی نبی علیه السلام فرمی اینا صدقاتا دا, دا تالیبین کم در حدیث إن صدقات يكين صدقات خيرات لطوت في أغضب الرب خامقا فما ذكيب آرامكي الله رب العزت غصا نكري جنسان صدقات كي الله رب العزت كنو ماني خيراتونا كي ذكاتونا ور كي دالله رب العزت غصا بنده تفديباني صدقات ذيما غصا هغدا بنده دان جنسان كي كلا غصراي شي وارث کرام رضی اللہ علیہ اسلام فرمایلو اتق الغضب کئنھا جمرۃ تنتقد فی قلب المؤمن فی قلب ابن آدم اتق الغضب زان تا د او سینا زکا فئن ھو جمرۃ فی قلب ابن آدم داغ واغسکر وٹی دی, دی چبن آدم پد زکرال تو کی زیر ریکی د دیوژن اوسه اصل د په هغه بدن کې گرمایش وي پیدا شي په دې سره انسان ته غوسه ورسي د دې د لری کورو طریقې چې دیوونه حدیث کې نبی عليه السلام خو دي دي طریقه دا چې انسان اودس شرده مو کیه په کثیر او روا ذکر کې یو تابيبه مبارک راځي غوسه شې نو هغه उद्देश چردم او قهغوی ما خلل صلی الله صاحبیت کغه نه میموری دی او هغه ما ده رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خبر اورېده دی ذکر انسان ته اوسورشی انسان उद्देश چردم کی نو بو سره کې بدن یک شی پدی وجباندی هغه گرموالی هغه په آرام شی بل طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کودل دا ذکر انسان ته اوسورشی نو دې خپل حالت بدل کی کవలار دی دی کینی چې ناسته دی د سملي په دې د انسان دا بدن دا وینې به لګي یخه شی دریم طریقا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قضري چې انسان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای حدیث کراځي نبی علی اسلام ابن کثیر رو حدیث ذکر کړی نبی علی صلوات و سلام ده چیزا بل سر جگڑی کولی خو د اللہ د دادا مریل رگونی دیر ډیر پرسیدی لیو نبی علیہ السلام و سلام مفرمویل مات داس الفار زیادی کچر دی حاغی اصول زلوی ندت دا زمر تکلیف زمر مصیبت زمر پریشانی و نو نبی علیہ السلام بیا اعوذ باللہ من شیطان الرجیبی و خودلو زگر انسان کی شیطان داخل شید و انسان تا غصر ورکل شروع شید او شیطان ده دا اور پیدا دی ود انسان په بدن کې چې سومره دی اثر کې ان اوره غفر زه دیږي چې کړي انسان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وی فدې سره شیطان چې دی د فشي سره وروما طریقہ انسان دا چې اوس ورشین او بوس کی بوس کولو سره چې دی ها اوس په آرام شي دکه بدن کې گرمایشي وي څنګه چې دې سم معلوم شل نو اور چې ده هغه غوصه باندې مرکیږي مده انسان غوصه په دې باندې څړيږي چې کله دې غوص किन هغه سه په دې سړیه کوي الله رب العزت غوصه د هغې جودا طریقه لا حدیث کې ذکر ده او د بندگانو د غوصه څړیدلو هغه جودا طریقې دي غیر المغظوب عليهم يلعمخه من تعالی د هغه کسانو چه غذاب کریشه بیده غصه کریشه بیده پا آغوی بانده ولو ظوالین او مخی منتال لار دا گمراهانو ولو ظوالین فدیکی اصو قبری یو معنی دا ظلالت قرآن شریف کی ظلالت پسو معنو بانده را دی دویم دا پیجندل چه موزل گمراهاتون که دا صوب دی در ایم اسباب د زلالت اسباب د گمراهی دي اول نمبر معنی د زلالت نيو معنی زلالت راځي په معنی د نسيان په معنی د هریدلو باندې او دا معنی سوره البقره دریمه سي پارا آیات نمبر 282 د سووا دو اتاهم نمبر آيات د آيات ميلز كره جالله رب العزت دلين دين ها مسأل ذكر كي ندهي ذكر كوي یا دو سدين هرينبه غواهيو كي یاقو دو سدينيوی نو يو سدين او دو زنانا نو وجه دو زنانو دا ذكر كوي انت ذو الله احداغو فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى هذا آيات من الزيب دوسر بحث آيات سورة بقراء درهم السفارة أنتظل إحداؤما دا كهير شيء دا, دا دواننا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى نُو يَادَ بَكِ وَتَدَ عَبَلَى يَنِي دا خَبْرًا الظلالت هيريدل باندرازين دارن الظلالت د یو معنا په معنا د سادهګۍ باندې راځي سورت یوسف دولسمه تیاره آیات نمبر 8 اتم نمبر آیات کې کله چې د یوسف علی السلام پلار یاکوب علی السلام د یوسف علی السلام سره ډېر امین کوي د ځکلا د یوسف علی السلام سره امین کوي ورونه چې د امین و ده یوسف علیه السلام و سلام رو نوئی کم چه یوسف علیه السلام سر زمونگ ده فلار مینه کئی اینا آبانا لفی ظلال مبین ان آبانا ده آیات میر یک اینا فلار زمونگا لفی ظلال مبین خامخا پسا دگو اخکاره کئی ده ده خود ساده سڑه ده یوسف علیه السلام یه عدو رونه ده او منگا دمردی رونه یو منگ دمردی رزامنی او یوسف چې السلام چلکمی مورن دے دو زامن دی. نو دے دم رضیاتو بچو سر امین نکیو دے دو سر اکیو. نو دا سادو سر ایلے. نو خوبی دیروزی انو کی پکار راشو دیر کارو نو لوکو. او دا دو دی نو دیوی سر امدازو کی دیوی سر پکار راشو. نو زلالت پا معنی دا سادا گئی بانده. در ام زلالت پا معنی دا محبت باندرازی. زلالت پا محبت او دام د سوری یوسف کی ورپسی آیات نمبر پچانوی پنز نوی نمبر آیات دیار لسوم سی پاران یحقوب علیہ السلام فرمی اینی لآجیدو ریح یوسف اللولان تفنیدون کتازو بد نگنی ما باندې یوسف علیہ السلام کچھ بیانی لگی نکر والا ورطسوی طول اینکا لفی ظلالک القدیم قصم فاللائکنن تبا پخوانی محبت کې، استادا محبت تروسا لاد یوسف علیه السلام سر کمشی وینه ده دمره زمانت تیر عشاق و تبیا هم یوسف علیه السلام یاده ندرم تا زلالت بمعنه دا محبت بانده سلورم زلالت بمعنه دا زیاه بمعنه دا زایکی دلو ختمی دلو زلالت بمعنه دا ختمی دلو او دا صورت اکه شپارل سمسی پارا آیات نمبر ایک سو چار یو سل سلورم نمبر آیات کی الَّذِينَا ظُلَّ زَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْضِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ وَسُنُعَا سُرَتِ كَاب شپارل سمسی پارا آیات نمبر ایک یو سل سلورم آیات الَّذِينَا ظُلَّ سَایُهُمْ حَرَكَتًا چِ خَطَع دے یعنی بے فائده دے برباد دے سایُهُمْ کوشش ده چې دنیا کې دا کم کوشش کوي ذکا چې دی دا زن نعمل ولی او داور تا خیصرخ کاری زنو منیکان کری یعنی بداعات کئی اکثر مفسرین دا غیات لنزکر کئی چِ با بداعاتو که لگا دی زن ترخیر حدیث تی دی خیال دای دیمونگا خکار کئو او د پنی که تریکه روان روانیو نزل لسایو هم ده عمل زایده بیفیده ده ختم ده پینزم زولالت رازی پا مانا د غفلت بانده زولالت پا مانا ده غفلت او ده سور ده تواها شپار آیات نمبر باون دو پندسم نمبر آیات موسى عليه الصلاة والسلام اوهي لا يظل ربي ولا ينسى لا يظل ربي نغافل اكي رب زما ولا ينسى اوهرتنا هم نكيجي هذا ظلالت بمعنى ده هره دلو بمعنى لا يظل ربي يعني لا يغفل ربي ده رب نغافل اكي ون تهر اكي فقدم ظلالت بمعنى ده اوله زلالت پا معنی دا اوڑولو او اوڑیدلو او دا صورت فرقان نولسومسی پارا آیات نمبر بیالیس دو سلوی اختم نمبر آیات کی سی نبی علیہ السلام خلکو تا بیان کولو د توحید نو کفارو بداویل این کادا لیو ظلونا عن آلیهتنا لولا ان صبرنا علیها سورة فرقان نور لسم سپارا آیات نمبر بیالیس دو سلوی اختم نمبر آیات این کادا لیو ظلونا قریبا وانیز دیوا چی اڑو لیوی مونگ لرا عن آلیهتینا دا آلیهو مددگارو زموننا لولا ام صبرنا آلیها کچر نویگ لکشوی مونگ پدی باندی نو لیو ظلو آلیهتو نمانا لیو سر افنا مونگی اڑو لیوی خلو نظرهت پا مانا در آرولو باندی بل زرالت پا مانا در ختمیدلو باندی پا مانا در ختمیدلو پا مانا در روکیدلو او در صورتی علیف لامیم سجدان یوشتم و سی پاران آیات نمبر دست لصم نمبر آیات نبی علیه السلام شکره ده قیامت بیانه قوله و قفاره ده خبره قوله ایزا ظللنا فی الارد و اینا لفی خلقن جدید سورة علیب لامیم سجده وشته موسیپاره آیات نمبر دسته ایزا ظللنا فی الارد و لفی خلقن جدید ای کلاچ رکشو من فزمککی ای منگه بیا نی بی پیدا کیوین مخاور خاور زری زری شو زمون اگر نہ مو نشان پات نیشی منگه با بیا دوباره بیا هم پرته کی وین قیامت قارز باندې نجل تو زولالت په معنا درو کې دل زلاله فل ارض معنا شو ختم شو منگه پزمک کی بل زلالت په معنا د حیرانتیا باندې زلالت په معنا د حیرانتیا او دا سورة زحا درشم و سپارا نمبر ست او نمبر آیات اللہ رب العزت نبی علیه السلام تفرمی ووجدکا ظلن فهدا ووجدکا ظلن سورة زحا درشم و سپارا آیات نمبر ست او نمبر آیات ووجدکا ظلن او مندلیو تالا را زوالن زوالن مانا دانا چه گمراهوی بلکې زوالن مانا تا حیران و پریشان وی فاہدا پس لاری ارتا سمکا تریقی درتو خودلہ حیران و پریشان وی جدا مخلوقولی اللہ شرکی تا سرا دا حاغید سمول اسا علاج نو هر وقت بسوچ و فکر کیوی جدا دیب نو فاہدا اللہ درتا تریقو خودلہ لاری ارتا سمکا وحی درت شروکا جیبریل سلامی را لگه و دلت زلالت دل دل دل پا معنی دا حیرانتی رازیم بز زلالت دل پا معنی دا خسران پا معنی دا تاوان بانده او دا معنی سورت یاسین درشتیم سپارا آیات نمبر چوبیس درشتیم سپاری اول مخ آیات نمبر چوبیس سری رشتیم آیات صاحب یاسین أوي كزذ الله رب عزت عبادت انكم و اني اذا لفي ظلال مبين اني اذا لفي ظلال مبين يقين قد وقت كي قام خ ظلال مبين اي قصران مبين ذ وقت كره تاوان الله رب عزت عبادت نكم ود نوركم نداء امنيد ظلالت وي دویم اصباب در زلالت چکم اصباب دی انسان هاگه اختیار که نو پا دیبانه انسان گمراحکی جی نو قرآن شریف اصباب در زلالت ذکر کلی دی یو سبب تبدیل الکفری بیل ایمان کفر پا با ایمان بانه بدلول چه انسان کفر غرقی او ایمان پری گی دی دیدی زکر سورت بقران آیات نمبر ایک سو اتم نمبر ایات اول سپاران ومن یتبدل کفرہ بال ایمانی ومن یتبدل کفرہ بال ایمانی فقدر زول لا صواع السبیل سورت بقران اول سپاران آیات نمبر ایت سو اٹ یوصل اتم نمبر ایات دا آیات منځ و او من یتبدل الکفر چا چی بدل کو کفر لرا په ایمان باندې یني په مقابل د ایمان کې کفر غرک او وای فقد الظل لا صرا الصبير فسته کی دا انسان خطا شد نیږي برابر الاره نا سبب د ځل علا ته چې انسان ایمان ورخري دی پریږي و کفر ورکه دويم سبق ترکل ترکل عملي بل سر انسان علم وي او په هغه عمل نکوي موږ هغه ګمراہی ده علم انسان عمل نکوي د دې ذکر سوره نساء د زمو سيبارا آیات نمبر 113 يوذل ديالسم نمبر آیات هذي آیات کی بل گمراہ کل دا سبب د گمراهی دی 113 نمبر آیات سورۃ النساء 15 مسفارا ولاولا فضل الله علی کا ورحمته لہمہ طائفۃ منہم یذلو يُضِلُّ وما یذلون الا انفسہم کچرن و فضل الله پتا باندې او مهربانی الله خامخا قص کرو یو ڈالی ده دوینا این یو ظلو کان جو گمراه کی تالران و ما یو الا انفسهم سورت نیسا 153 آیات نمبر اک سو تیرہ یو سلو بھی اللہ سمعیات و ما یو الا انفسهم او نو گمراه قیدی مگر خپل زانونا نو بل سڑے گمراه کول دیا کوشش کولدہ حقیقت که خفل زان گمراه کول دي. بل عمدي سوره نساء کې ايات نمبر 44 ثلور سلمي ختم نمبر ايات 25 پارا فعلم بنده عمل نکوي الم ترى الى الذين اوتون من الكتاب يشرون غلاله ويریدون تظل تضل آیا نګورې ته کسانو ته ورکهېشې وسه کتاب یشت رونه زلاله ورکهې دی خوې دی اراده لري غواړي تظلو ته ذل سبيل دایي خطا کی تاسو لارې سهیلارنه او سره علمه پيام کوشش کوي چې نورم د سهیلارنه واړي په دې وجبان دی الله رب عزت غضب نازلېږي بل شرک او واجباندی زلالت سبب دې شرک ول دی د الله رب لی عزت سره او ځدی ذکرم د سورۃ النساء کې آیه نمبر 116 یوسف پالصم نمبر آیات سورۃ النساء 15 مصیباران ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك ومن يشرك بالله فقد اضوالا ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله تاچ شرکو کود اللہ رب العزل سرا فقد اضوالا ضلالا بعيدا استحقی سرا دا انسان گمراہ دے فا گمراہی لیر سرا حقنا دا انسان دیر لیر دے بالسبب دا ضلالت قوم پیدي سوره نساخي ايات نمبر 167 يوصل وش بي نمبر ايات خلص دلار رب الذا دلار نه بندول او کفر کول دا سبب د زلالت د گمراهي دي ان الين کفرو و وسط عن سبيل الله قَدْ ظَلَّ الظُّلْمُ وَالْعُلَا مْبْعِيدًا سوره نساء صفحه 24 آیت نمبر 167 کفر او خلق د الله د لاری نه بندول ان الی ینا کفر یکن نا کسان چی کافیر دی کړي او سود د وان سبیل الله او بندې خلق لرا د لاری د الله نه ا لرا د لاری د الله نه قد ظل الظلم بعیدا دان کی سرا دا انسان گمراه شي ودی نو گمراه ای لري سرا نه هات نا دي لري دي تري دي بل سبب ذلالات كفر او د دې ذکر ورپسې المائدہ آیات نمبر 12 ذلثم نمبر آیات په کومه سپاره المائدہ دعیات آخر دیم فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ظل سواء السبیل فمن کفر بعد ذلك فس هرہ چاچ کفر و پورس جدی فقد ظل سواء السبیل فستحقیص را دا انسان خطا شویدی دنی غلارنا ظل سواء السبیل ذلالت سبب هغا كفر كول دي بل سبب الغلو في الدين دين كي تجاوز كول بدعات كول د دين او ردل دا سبب ذلالت دي او ددي زكرم دي, زكر دي صورة المائدان نمبر ستتر او او نمبر حيات شبقیم اسی پاري آخرين قُلْ يَا أَهْلِ <مثل> الْكِتَابِ <استخدام> لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ظُلُّوا مِنْ قَبْلُوا <stripoquuh> وَأَظُلُوا كَثِيرًا وَظُلُواً سَوَاءِ السَّبِيلِ قُلْ يَا أَهْلِ الْكِتَابِ وَيَا نَبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اَهْلِ كِتَابُ لَا تَغْلُوا فِي دِ غیر الحقینا مناسب و لا او احواء قومین او تابداری متوی دا د دا یقوم قد ظلو من قبلو تحکیس را گمرا شوی دیم مخی و ظلو کثیر را گمرا کرو دیر و ظلو ان سوای سبیل و اقوالم خطا دید نیغ برابر الارنا الظلالت پدی وجه انسان کرازی کلچ انسان دین کی غلو فرو کی زیاده شروع کید بل سبب د ظلارت افتباع الهواء دا خواهش تابداری کول د خپل زرخ برامن الفدی و جنسان گمراه کیه دا دی زکر ورپسی صورت صورت انعام ومسی پارا آیات نمبر چپن شپک پانزوسم نمبر آیات صورت انعام دا آیات مینزه قل لا أتبعو أحواءكم قد ظللتو إذن وما انا من المحتدين قل لا أتبعو أحواءكم ويا ورطان نبي عليه السلام زي تابدارينكم دخواهش قد ظللتو تحكي سراكم رابشم زي إذن پدغو وقه وما انا من المحتدين او نبهم دلار منزون كنا ظلم <سا> علت د چپ څه تل د خواہش تابعداري کول پدی وژنسان گمراه کی بل اتباع الاکثریت انسان ډیر پس روان شي دیو ير ډیر خلک په طرف باندې دي شي په دې لار باندې ډیر خلک دي ځو په دې روان شم حق او باطل څه نه ګوري چې حق باندې څو دي لدی کډیر دي مو صرف ډیر والی پسیږي داسباب د ظلم علت دی ذي ذِكْر سُورَة الانعام اتمم صفارن ايات نمبر 116 سو يوسف بالاسم نمبر ایت سورت الانعام اتمم صفار اولنے مقدی و ان توتيا تو اكثر من في الارض يضلون سبيل الله و ان توتيا تو اكثر من في الارض فترتا زیعتو ده آغا چاچه پزمکه که دی یو ظلو کان سبیل اللہ وابڑیتا لرا دلاری داللہ رب العزتنا زلالت انسان که لرایزی چه دیرو پسی روان شي لسم سبب ده زلالت حب الدنیا علی الاخران انسان د دنیا سرمین محبت شروع کی او آخرت هیر کی آخرت پریگی دی ندا سبب ده زلالت دی ندی زکر سورت ابراہیم دیار لسم سپارا آیات نمبر تین درین نمبر آیات سورت ابراہیم دیار لسم سپارا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ ویسدون ان سبیل اللہ ویبغونها عواجا و لا اکافی ظلال بعید الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الاخرۃ حاکسان محبت کی جند دنیا سره علی الاخرہ پخره باندي زیات محبت کی دنیا سره په نسبت د اخرت و یسدون عن سبیل الله او بندەی خلق لاراد لاراد الله نه و او لټې دې لار کوګوالي ولایکہ فی ظلالم و عیذ دا کسان فی ظلالم دا یذ و گمراہی دری کیدی یعنی حقنا و انسان دا کار شروع کی بل انسان چې الله رب العزت دا رحمت منا امید کیږي دا سبب د ظلالت دی چې انسان کله داوی کی بالکل د الله رب عزت نه سوال او دعاګانم نه کی نه امید شي چېبس الله زما امداد نه کی مدار سبب دا زلالت ده گمراهي دي د عزیز کې حجر آیات نمبر 56 شپق پښتون نمبر آیات سوال 31 14 قالا و من من رحمت ربه الا الظالمون قالويل <سؤال> ایبری السلام و من یقنتو من رحمت ربه او نو امید کې د رحمت د رب نه الا ظالون مگر گمراهان زولالت چې انسان د الله رب العزت د رحمت نه امیدي شروع کی پدی وجبان انسان کې زولالت گمراهی راځي دو لثم الاعتراض عل الله علیه و په نبی عليه السلام اعتراضونه کول د نبی عليه السلام پر برکه بدی با خبري کول په دي وجوان انسان گمراه کیږي د دې ذکر سورته بني اسرائيل پینځل لسمه صفاره آیات نمبر 48 اته ختم نمبر آیات انظر کیف ضرب لك الامثال فظلوا فلا يستقيمون سبيلا انظر كيف ضرب لك الامثال اوورا سنغي باني تعال ربدني سالونا فظلوا في گمراشوي فلا يستقيمون سبيلا پس ساقط نلرید سيلارد راتلو وکړه چې انسان په نبی علي اسلامي ترازو نه د نبی علي اسلام شروع دا الانسان نفار زلالت ده. دیر لسم زلالت اسیان الله و الرسول دا اللہ رب العزت و دا پیغمبر نافرمانی کول دا زلالت و گمراهی ده. لدی زکر سورت احزاب دوشتم و آیات نمبر چتیس شپک دیر نمبر آیات دا اللہ او دا پیغمبر نا فرمانی کول دا سبب ده ده دا گمراہی دے دا آیات مینزا ومن یعصی اللہ ظلّا و رسوله فقد ظلہ ظلالم مبینا ومن یعصی اللہ و رسوله او چاچی نا فرمانیو کد اللہ او دا پیغمبر دلنہ فقد ظلہ ظلالم مبینا فستحقیص را دا انسان گمراہ دے په ګمراہی خære سره د نبی علی السلام او د الله رب العزت نا کول دا سبب د گمراهی دی بل قسوت القلب ان ذکر الله د الله د ذکر د الله د یاد د الله د کتاب نظر دل هر انسان د الله رب العزت کتاب په ویلیکی په اثر اثرن کی دارنګ الله رب العزت د دین خبره ورته کی په دې باندې اثرن دا سبب د زلالت او د ګمراہی دی کله صحیح خبر په انسان باندې اثر نکړي نو دوی وسنګ نی غلار صحیح لار ترای شي د دې ذکر په سوره زمر آیات نمبر 22 د لریشته مو سی پارا آیات نمبر 22 دویشتم نمبر آیات د آیات منځ په وایل للقاسیهتی قلوبهم من ذکر الله اولائک فی ظلال مبین فویل للقاسیہتی بس ہلاکت د پار د سقط جونو من ذکر اللہ د اللہ د ذکر د اللہ د یادو د اللہ د کتابنا ذکر د قرآن شریف یونون هم دی نو لائکا فی ظلال مبین دا کسان په گمراهی کارہ کی دي وکله چې انسان باندې قرآن شریف اثر مکی ندا گمراهی ده، بل جدار فی الباف، قیامت پا بارکی جگڑی کول، ندا سبب ده گمراهی ده، سبب ده زلالت ده. ده دیزی که رسولتی شورا، بینزشتم و آیات نمبر سولا، شپالصم نمبر آیات. آیات نمبر اتارا، اتلصم نمبر آیات ده، آیات آخر، الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ظلال بعيد سوره شورا 53 পারা ایت نمبر 18 اتلسم ایت د ایت اخر الا ان الذين خبر دا یقینا ها وکثا یمارون في الساعه تشک پک قیامت کی یا بعض مباحثے کی پک قیامت کی لفي ظلال بعيد دا خامخاف وګمراهې لری کې د یني حقنا رسول الله انسان قیامت کې شېک شروع کې شراب او شیراب نشي کل کړي انسان ته شیطان دا وسوسي غرضول شروع کی قیامت کوم ځای کې د آدم را خلک وسنګ پورتکې دا دا خبرې دا ګمراهې ده بل الله رب العزت نه بغیر بل چا ته چیغه و هل ادعا ان غیر الله الله نه بغیر بل سو کرامت کول ذالذالک از ظلمون لیکم را حدادہ چینسان الله رب العزتنا بغیر بل سو کر امد کی دذ ذکر احقاف شپږشتمه سی آیات نمبر 5 د شپږشتمه سی پارې اوولانې مخ دین سوره احقاف آیات نمبر 5 پنځم نمبر آیات و من اظلم من يده من دون الله مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَتِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَمَنْ اَظْلُ مِمْ مَنْ يَدُهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ او سوگ دیر, دیر روی گمراہا ده غچانا جرا مجد کی دی سواد اللہنا حغچا لرا لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَتِ جِ قَبُلْ كَانِ شِكُولِهِ د رو ټول نو لوی ګمراہی دار چ انسان الله رب العزت نه بغیر بل مدد کی وو لزم سبب ته ګمراہی هغه اتودد مع اعداء الله د الله دښمنانو سره دوستي کول چې کفاری هغه سره دوستي کونک دغه وخت زلالت او د ګمراہی دی د دې کې صورت ممتحنه آتش د مصیبار آیات نمبر 1 اولانی نمبر آیات سورۃ المنتحنا د آیات اول کې الله رب العزت فرمای یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا عدو ی وادوکم اولیا سورۃ المنتحنا اتیشتم زی پار آیات نمبر 1 اولانی آیات ده آیات اول کې الله رب العزت فرمای اے اي ایمانوالو لا تتخذوا منی سی عدوی دشمن زما و عدوکمو دشمن ساسو اولیاء پا دستی باندی دیاروستو آیات که اللہ رب رزت فرمید آیات آخر که و من یفعله منکم فقد ظل سواء السبیل و من یفعله چا چې اکو دا کارستا سنا فقد ظل سواء السبیل فستاکیس را دا انسان خطاش دا سهی لارنا نو زولالت دا انسان د الله رب ال عزت او خپل <سؤال> دشمن <سؤال> سره دوستی شروع کړي چې هغه کفر دي اهله کتاب دي نو قرآنی شریف اسباب د زولالت ذکر کول نو ول زوالین کې رسول الله رضی الله عنه گمراه هدي بل ول زوالین گمراهه نو موزل گمراه کونکو سوپ دي نو دا پی جندل نو قرآن شریف گمراحة ان کی دیر ذکر کردی چه قلب از سو گمراحة کئی قلب از سو گمراحة تی یو گمراحة ان کی جده قرآن شریف دیر ذکر کردی دی چه آغا فیرانو چه در مشرو و خلق دی گمراحة کول ذکر سور دیتواحا اسپاللسومسی پارا حیات نمبر اناسی يوكم أتايم نمبر آيات وَأَظُلَّ فِرَعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى سورة تواها شپار لسومسي پارا آيات نمبر نوسي يوكم أتايم نمبر آيات وَأَظُلَّ فِرَعَوْنُ قَوْمَهُ او گمراکلو فرعون گمراك قوم قبل وَمَا هَدَى او لار ورطون قودلان نو یو در ټول مشردی هغه پرون پیر چې وی چې خلک به گمراهه کول د وین شیطانان انسی او جنی شیطانان دا انسان گمراهه کئ انسی او جنی شیطانان چې هغه انسان گمراهه کئ د دې ذکر سورته حمیم 16 د لریشته آیات نمبر 29 وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أظلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا لكونا من الأسفلين سورة حاميم سجداء سجدشتم السبارة آيات نمبر 21 وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا أنك كافر دين قيامت رَبَّنَا أَرِنَا اي ربزمونګ اوخې مونتهها غذوطنا او ظله نام من جني والسي د குمراه کړلو مونږله را د پیریانو د انسانانونه هغه پیرم را د خيا چېموني குمرراه کړ ها انسان را دو قيا چېمونږي مراه کړو ننجعل وما تحت عقدامنا چګدو مونږي لرا لاندې د لیکون مینه الاطفلین ديدا پاڑا چې شي دا د وانا د ذلیلونو خواره نه ګمراه ان سی او جنې شیطان بل گمراه دونکو یې مجرمانا المجرمون کم چې په خپل جرم کوي په خپل غلطو کې لګیاوی نار نو نور له رهون ګمراه کوي د دې کې رسوره نور له سمې سپارا ايات نمبر 99 یوکم سلم نمبر آیات وما اظللنا الى المجرمون جهنم يغوي سوره شعراء الرسول سفارا ايات نمبر 99 وما اظللنا انكم راكضين الا المجرمون مغر او مجرم په خپل <سؤال> جرمونو کې هغه و چې دانو خلکوم گمراه بل گمراه کونکي چې یو ساميري و دا خلکو ته څروېست د روزا او خلک یې په هغه باندې گمراه کړه د ساميري ذکر سورتي توها والسمه سي پارا آيات نمبر 25 빈زه اتهیم نمبر آيات کېږي سوره تی سواه اسوالسم سی پارا نمبر 25 فالا فینا قد فتنا قومک من بعدک واظلهم مستمریو فینا قد فتنا قومک الله رب عزت موسی علیہ السلام ته فرمی چموږ امتحان کې قوم ستاسو سانه واظلهم مستمریو او ګمراګړي دی لر سامری وسان میره و کومرا کول ته نیو طریقو دار و باسي خلک باغی باندې مشترکی شرکتو کې لګیا کی بل گمراه کون کې السادات والکباران د دنیا په اعتبار باندې کم مې شراندي غلط او د دی دین په اعتبار باندې غلط مې شراندي دنیا او د دی دین غلط مې شراند پخپله گمراه وی نو عاغي نور لرهون گمراه کې د دې ذکر صورت احزاب دوشتم و سپارا آیات نمبر ستا اوش پیتم نمبر آیات دکیگی سورت احضاب دوشتم و سپارا آیات نمبر ستا وقالو ربنا اینا اطوعنا سادتنا وقبرا انا فاظلون سبیلا وقالو اویب ربنا ای رب زمونگا اینا اضا انا स्वागत انا یتین مونږه تاوی دی ریکولوا स्वागत انا لمشرانو زمونږه یینکم چې دنیا په اعتبار مشرانو و کبرا نا غټان زمونږه یی دین په اعتبار زمونږه مشرانو پس خاطایه کوم لرا د می غی صحیح لارینا فظللن سبیلا د دنیا او دی دین په اعتبار غلط مشران وي خل خلقوها را گمراحا که بل گمراحا که انکی هاو منافقان دی منافقان پا قبل نو نورو لرهم گمراحا که او ده دی زکر سورت نسان آیات نمبر ایک سو تیران نمبر آیات بنزم سپارا سورت نسان ولو لا ف الله ععليك ورحمة لاطائف منهم يزوكجر الله فل ف رحملهتي ب منهم خامخقص وراذا جو گمراه کتا لرا نو دا منافقانو د نبی علیه د دا خطا کلو آغی اراده کولی دارن احل کتاب یهود او نسوارا دا گمراه کتونگی خلکو لرا یهود و نسوارا پا قبلن پا غلط بانده روان دی نو آغیو ری چه مونگ نورو لراهم دی صحیح لاره نواده او ددی زکرم صورتی آل امران کی کی چردی یهودو عادت دادی چی دید آف وقی دی محبت ام دی سرد دی چی مونگا پس ترکیبان دی خلق دی صحیح لاری نوارو دهکنا مونگ دی لرواڑو. آیات نمبر اونتر سورة علی عمران دری مسیح پارا. ودد طائفت من هم ودد طائفت من اهل الكتاب لو یضلونکم وما يذلون الا انفسهم وما يشعرون سوره ال عمران دریمه سی پارا ایت نمبر 29 ود الظائفات منهم فقد غنيوا ادلاد د دین من اهل الكتاب اهل کتابنا لو يذلونكم تجمراه كتابا لرا وما يذلون الا انفسهم او نشي گمراه مگر خپل و ماه شورون او دین پویگی دی که شور نشتوی دی که اقل نشتوی دی که اقبل گمراحکول حقیقت کې دی که ځان زن گمراحکول دی و ده حقی بوجود دی بیاهم لگا دی که مون با قدی سره ایمان والا مومنان مون با گمراحکو نو ده د ده زلالتو او ده مظلم که کم خلق دی حقی خلق لره کوي ده حقی سای او کوشش دی ده انسان لره گمراحکوی و قرآن شریف دیدی ذکر کولو و مزلینم ذکر شل گمراه کون کی د دا او ورطرا اصباب د ظلالت حقم ذکر شل و غیر الموضوبی علیهم مخیمون کسانو چې غزب شوی په حقی بانده ولا او مخیمون تلع دا گمراهانو بیاورت دوری الحمدللہ دولوهیت طول دا قلوهیت صفتنا او خاص اللہ رب العزت لردی رب العالمین چراب دا مخلوقات دے الرحمن الرحیم الرحمن عام محربانیانی کون کے دی الرحیم خصوصی محربانیانی کون کے دے مالک یوم الدین مالک دے واقدار دے اختیار مند دے دی دورت دید سزا و جزا یا دورت دید قیامت ای یا کنابدو ایلا خاصا عبادت کو مونگا و ایجا کنستائین او خاصا نمداد غور مونگا اہدنا صراط المستقیم مضبوط کی مونگ لرا پلارنی غباندی یا همیشو ذاتی مونگ لرا پلارنی غباندی یا کلک کی مونگ لرا پلارنی غباندی صراط اللذین انعمت علیہم لعده هر کسانو <سلام> که سان شي وي غير المغضوب عليهم لا تا چې غضب کي شي وي په هغهي او لنرد ګمرا هانو الله دا قبول کړي بسم الله الرحمن الرحيم